Nagyon sokat szoktunk veletek beszélni leginkább azért, mert az ételt az életért programotok, az gyakorlatilag megkerülhetetlen bármilyen szociális rétegről beszélünk, és bármilyen szociálisan hátrányos réteg megsegítésével kapcsolatban készítünk műsorokat. Most ebben a helyzetben, amikor egyre nagyobb azoknak a száma, akik elvesztették munkájukat, nehezen tudják megoldani, hogy minden nap legyen meleg ételük. nem beszélve azokról, akiknek nincs is otthonuk, mert az utcán élnek, azt gondolom, hogy a ti tevékenységetek az szó szerint életmentő. Való igaz, köszönöm szépen a megtiszteltetést, hogy felkértetek a hét emberének, és hát való igaz, hogy a mostani időszakban nagyon nagy szükség van az ételosztásokra és a jelenlétünkre, és hát ezt tapasztaljuk is a, a mindennapi munkánkban. Természetesen nem csak Budapesten folytatódnak a mindennapos ételosztásaink, hanem vidéki városokban, falvakban is megtalálhatóak vagyunk, sőt, hát igazság szerint most ugye a húcsvéti ünnepek alatt ilyenkor szoktunk tartani egy kiemelt nagy szabású ételosztást, de ez most ugye el kellett maradjon amiatt, hogy a, ez ugye egy olyan rendezvény, amint több mint 500 ember jelen szokott lenni, de azért ettől függetlenül az ünnepi hétvégén is osztottunk ételt, tehát elérhető volt a szolgáltatásunk, ahogy mindig máskor, tehát pénteken és hétfőn is jelen voltunk, és, és vártuk a vendégeinket a meleg ételekkel. Hány helyen osztotok most hány adag ételt naponta? Budapesten maximális kapacitással működik a konyhánk, tehát itt 900 liter, adag, 900 liter ételt főzünk, ami nagyjából 1800 adag ételnek felel meg, és több helyszínre is szállítunk, vagy több helyszínnek is biztosítunk az ételekből, Többek között a megszokott helyszíneken, tehát a harmadik, a hetedik és a tizennegyedik kerületben a családsegítővel együttműködésben érjük el a kerületi rászuló lakosokat, de szállítunk például a Budapesti Módszertani Szociális Központ összes intézményébe. Ez az az intézmény, ami ellátja a fővárosi hajléktalan embereket, de emellett bejött a kébe egy csomó új, intézmény, elsősorban egészségügyi intézmények, a Váci Kórház, a Dunakeszi mentőállomás, a Betesda Kórház, a Szent László, tudom, kihagytam-e még valamit, de, de, de folyamatosan bővül, folyamatosan változik, nagyon sokan találnak meg bennünket, hogy segítsünk, és főleg mióta elkezdtek a mak osztú programunkat, egy olyan, hiszem, hogy talán két héttel ezelőtt kezdtük el, vagy igen, nem tudom, most nagyon gyorsan repülnek a napok. És hát tízezer maszkot tervezünk szétosztani, amiből már több mint ezer maszk gazdára is talált, de hát folyamatosan, ahogy terjed a híre, hogy nálunk elérhetőek a mosható védőmaszkok, egyre több és több intézmény és magánember keres fel bennünket, hogy nagyon nagy szükség lenne rá, úgyhogy ezt is folytatjuk. Hányan várják a maszkokat, illetve hány szakács önkéntes dolgozik azon, hogy ez a 900 liter étel naponta meglegyen? Ez egy érdekes kérdés, ugyanis tulajdonképpen a személyzet az nem változott. Tehát bár sokkal többet főzünk, de ugyanannyi szakácsra van hozzá szükség, ugyanannyi ételszállító autóval, dolgozunk, és, és gyakorlatilag ugyanannyi önkéntes ö, tudja kiszolgálni ezt az a mennyiségvételt. Igazából annyi, hogy, hogy, hogy több, több helyszínre gurulnak a kocsiaink ki a meleg de de sok olyan intézmény van, akik nem is vállalják azt, hogy, hogy mi vigyük ki hozzájuk, hanem ők jönnek el a saját biztonságosan fertőtlenítőt gépjárműkkel, hogy mindenfajta kockázatot elkerüljenek. A maszkokat illetően pontos létszámon nincs róla, hogy hány varrónő készíti, mert hogy ez egy ilyen együttműködéses módszerrel készülnek ezek a maszkok. Ugyanis van egy Krishna hívő vállalkozó, akinek fehérnemű hálózata van. És akkor most ő, az ő varrodája, illetve még egyéb bedolgozó varrodák vesznek részt ebben a maszkvarró misszióban, úgyhogy tulajdonképpen ő az, aki jobban átlátja, hogy pontosan hányan dolgoznak rajta, de hát az sem volt egyszerű azért elindítani, mint ahogy szerintem most mindent egy picivel nehezebb működtetni. Milyen átalakulásokra volt szükség ahhoz egyébként, hogy ezeket az abszolút fokozat, biztonsági szabályokat be tudjátok tartani, hiszen eddig is terélkonyhában főztetek. Gondolom, maszkok nélkül dolgoztak a szakácsok, most biztos maszkokban dolgoznak, de hogy mik voltak azok az átalakulások, amikre szükség volt? Hát itt a budapesti konyhánk napokig tartott, mire leegyeztettük, hogy ki milyen helységbe mehet be, nem mehet be, az árukat hova lehet pakolni, hova nem. Itt ugye a budapesti konyhán nem csak az ételosztásra készülnek ételek, hanem a templomban élő szerzetesek számára is itt főznek, illetve a góvinda éttermünknek az ételei is itt készülnek, tehát egy picit ezt volt nehéz így összehangolni, de végül is a szükség Helyzet, az gyors döntésekre kényszerített bennünket, úgyhogy viszonylag hamar kitaláltuk azt, hogy akkor ki lesz az a szakács, hogyan fogja biztosítani azt, hogy ő teljes karanténban tudjon maradni, tehát például a szakácsunk, aki itt Budapesten főz, ő beköltözött a Krisna templomba ennek a kedvéért, holott neki van egy rendes lakása vagy albérlete, de most, de most beköltözött azért, hogy karanténban maradhasson, és hát nagyon látható fizikális határokat kellett kialakítani a konyha, és a kívülről érkező, illetve ilyen átmenő termékek, eszközök számára, hogy még véletlenül se legyen érintkezés a két világ között, úgymond. Tehát tényleg minden egyes árút, le kell fertőtleníteni, amit meghoznak, bevásárolnak, úgyhogy jóval macerásabb és körülményesebb, de, de, de hát nagyobb odafigyelés, nagyobb körültekintést igényel mindenkitől. Tehát igen, valóban a kocsit eddig is ki kellett takarítani és fertőtleníteni, de, de most még, még jobban odafigyelünk, és még gyakrabban csináljuk ezeket, a, ezeket az intézkedéseket, ahogy követjük. Most, ha jól értem, egyetlen egy szakács az, aki naponta minden nap 900 liter kaját elkészít? Hát van neki segítője azért, mert a templomban többen is laknak, akik most ugye nem tudnak kijárni az utcákra, a könyvet árusítani például, úgyhogy közülük azért most vannak, akik, akik besegítenek a konyhán, úgyhogy nem marad egyedül, de ő vállalja a garanciát a minőségért. Nem, hát ugye a nélkülözhetetlen emberünk. És hogy oldjátok meg azt, hogy valóban betartsák az emberek azt a távolságot, hiszen én részt vettem egy pár ilyen ételosztáson, hát az emberek azért elég tömött sorokban álltak, senki nem akarta azt, hogy a másik véletlenül beelőzze, ami egy teljesen természetes dolog egy normál hétköznapon. Most valakinek az élete függhet attól, hogy betartja e a két méter távolságot. Bizony, és hát magam is láttam, hogy hogy hogyan zajlik ez az ételosztás. Többször kell őket emlékeztetni, figyelmeztetni, de, de én úgy látom, hogy egyébként egymást is ö, mm -hmm. szépen ö, figyelmeztetik, emlékeztetik, de, de hát a végső eset az, amikor rájuk szólunk, hogy ha nem tartják be, akkor bizony majd, figyelniük kell, amikor kijönnek a hivatalos szervek, és közlik, hogy ezt már pedig így tovább nem lehet folytatni, na és akkor erre biztos, hogy már mindenki megijed, és mindenki haptákba vágja magát, mert senki nem szeretné, hogy ez véget érjen volt. Emlékszem, amikor Debrecenben, illetve bocsánat, Egerben jártam, egy olyan két héttel ezelőtt a maszkokkal, akkor ott mondta egy, az egyik ellátottunk mondta, hogy minden nap imádkozunk, hogy maguk ezt tudják folytatni, mert nem tudjuk, mi lenne velünk maguk nélkül. Úgyhogy tényleg van, akinek ennyire sokat jelent ez a segítség. És mennyire tudjátok azt figyelni, hogy a saját munkatársaitok meglegyenek védve, tényleg folyamatosan cseréljék a maszkokat, tehát... Nyilván mindenkinek az a fontos, hogy meglegyen legyen napi ételosztály, de legalább ugyanannyira fontos, hogy akik ebben részt vesznek, azok egészségesek maradjanak. Hogy nem? Én, én azt látom, hogy mindenki érti, hogy, hogy, hogy ez egy ilyen közös érdek, és, és nagyon odafigyelnek egymásra a mi önkénteseink is. Mert tulajdonképpen igazából ugye olyan egy-másfél órát töltenek effektíve az ételosztással, tehát a munka többi része az, az főleg a bázison zajlik, vagy, vagy az utazással, beszerzéssel történik, vagy is telik, de, de, de maga ez a szemtől szembeni érintkezés az tulajdonképpen körülbelül egy óra. Én, én, én azt látom, hogy az emberek nagyon odafigyelnek egymásra, és tényleg próbálnak egymáson segíteni, sok olyan ember jön ki az ételosztásra, aki, aki nem csak magának viszi el az ételt, hanem gondoskodik a szomszédról, a beteg házban lakóról, vagy egy ismerősről, aki távolabb él, és visz neki. Tehát, hogy úgy, úgy én, én azt látom, hogy olyan szépen összefognak most az emberek, és hát ugye mindig azt mondom, hogy a rossz helyzeteknek is meg kell találni a pozitív oldalát, mert minden rosszban van valami jó, és ez tényleg így van, és, és talán az egyik jó az az, hogy, hogy most azért tényleg jobban odafordulunk egy máshoz, türelmesebb vagyunk, vagy próbálunk lenni, bár azért olvastam én is arról, hogy sajnos nem mindenhol van így, és hogy azért több alkohol fogy a boltokban, és több a családon belüli erőszak, mint az előtt volt, de, de hogyha Tudunk uralkodni a, az alantas énünkön azért ennek lehetnek jó eredményei. Azt kérdezem, tudom, hogy az életrajz, ami kolléganőmmel tervezik, hogy majd beszélnek egy kicsit hosszabban, de hogyan lesz valaki a, egy ilyen kristályszervezetnek szervezetnek a kommunikációs vezetője, vagy kommunikációs felelőse? Hát ez egy hosszú történet, de végül is röviden úgy történt, hogy én az ételt az élet, az egyházunk ételt az életért alapítványánál dol dolgoztam, vagy teljesítettem szolgálatot körülbelül 15 évig, és hát tulajdonképpen a média leginkább ez iránt a tevékenységünk iránt érdeklődik, tehát nagyon sokszor jelent meg a, a sajtó illetve a kamerák az ételosztásainkon, és valahogy mindig én voltam az, aki a kamerák előtt nyilatkozott a tevékenységeinkről, és valahogy én lettem az arca ennek az egyházi tevékenységünknek, és aztán amikor az akkori kommunikációs vezetője az egyházunknak nyugdíjba vonult, akkor felmerült az ötlet, hogy már úgyis én jelentem meg a képernyőkön az egyház képviseletében, akkor mi lenne, ha ez? továbbvinném. Nem nem csak ételosztástémában, hanem egyéb teológiai, vagy bármilyen kérdésekben. Úgyhogy végül is így. Egyébként mielőtt kisnás lett, és ilyen kommunikációval kapcsolatos tanulmányai voltak, vagy egyszerűen ez a helyzet, amit most említett, ez, ez hozta? És közben, mert ez azért abszolút, mondom, hogy felkészültséget jelent azért, vagy felkészülést igényel, nem? Az ilyen napi én azt hiszem, hogy tulajdonképpen a gyakorlat az, ami engem ezekre megtanított, tehát ennek az alapítványnak az irodavezetőjeként ez alatt a 15 év alatt lehetőségem nyílt arra, hogy a kommunikációját is az alapítványnak fölépítsem gyakorlatilag a nullából, tehát onnantól kezdve, hogy logót terveztünk, hogy adománygyűjtő kampányokat indítottunk, hogy egy honlapot indítottunk, mert azelőtt még az sem volt, hogy a Facebookon elkezdtünk jelen lenni, és rendszeres sem posztolni, hát ezek tulajdonképpen mind az én nevemhez köthetőek, és valahogy így sodort bele az élet. Én, akikkel eddig beszéltem, kommunikációsokkal, ők mind azt mondták, hogy persze érdemes végigülni egy iskolát, ahol tankönyvekből meg lehet tanulni az ide vonatkozó definíciókat és egyéb történelmi tudnivalókat, de azért a gyakorlat az sokkal többet ad hozzá a szakmai tudáshoz, mint az iskolapadokban eltöltött hónapok. Azt mondta, hogy az alapítványt említette, és egy korábbi beszélgetésünkben már sor került, hogy arról is beszélt, hogy ebben a mostani helyzetben mennyi kapcsolatuk, mennyi segítségnyújtás van. Azt kérdezem, hogy a vallási küldetésen túl azért itt látszik, hogy egy nagyon professzionális segítői munka alakult ki a maguk szervezete körül és az egész egyház körül, és ez már nagyon erősen a világi területre is kiterjed. Hogyan tanulták meg egymástól, vagy, vagy valaki segített? ebben, vagy hogyan alakult az, hogy, hogy azt a kettőséget, amit olyan nehezen szok, szokik meg az ember, persze kiké, vagy egyéne, egyéne válogatja, hogy, hogy adni is jó, meg kapni is jó, és valaki csak adni tud, valaki, és nem tud elfogadni, valaki pedig csak kapni szeretne, és ha lehet nem nagyon adni. Szóval hogy ez egy nagyon furcsa kettőség, egy nagyon furcsa egyensúly. Szóval hogy lehet megtanulni ilyen módon, is ennyire, ennyire organikusan a legfontosabb ügyekben segítőnek lenni? Sokan évekig tanulják iskolákba, egyetemeken. Érdekes nagyon ez a kérdés, és pont a mai napon a Krisnövölgyi lelkészünk, aki minden nap szinte készít online előadásokat, ő a mai napon pont beszélt erről, hogy mit jelent adni és mit jelent kapni, és hogy erre van egy ősi védikus bölcsesség, no. ami azt mondja, hogy. Nem tudunk kilélegezni, anélkül, hogy ne lélegeznénk be, és nem tudunk belélegezni, anélkül, hogy ne lélegeznénk ki. ki. Hát ez nagyon szép. Igen, hát ez, tulajdonképpen... ez, ez erről szól, hogy nem tudunk elfogadni, hogyha mi magunk nem adunk, és fordítva is. Ez, ez, értem is, ez, ez nagyon izgalmas, és nagyon megrendítően szép ez a példa, amit mondott. De mégis a gyakorlatukban, azért más kérdés valamiről egy teoretikus szinten, vagy, vagy hétköznapi uh -huh. szinten is beszélgetni, de hogy, hogy ez beleivódjon nagyon erősen egy, egy viszonylag tág, nagy szétszámú közösségbe, mert hát a világ ezt tudja nagyon sok, nagy, nagy részt önökről a saját belső életükön túl, hogy, mm. hogy nagyon erős, segítő, szociális, szolidaritást kínáló szervezet az önöké. Én azt hiszem, hogy, hogy úgy, úgy hosszú távon, nagyon szilárdan azok a krisnehívők tudnak tevékenykedni, akik tényleg átélik, megélik és megtapasztalják ezt a fajta örömet, ami ebből a kilégzésből származik. Tehát, hogy, hogy mi egyébként is egy ilyen missziós hangulatú közösség vagyunk, tehát mi nálunk nagyon erős ez a fajta ilyen megosztó kényszer, úgymond ez egy ilyen belső indítatás inkább, és úgy bennünk van ez a fajta ilyen, ilyen világmegváltási szándék, vagy ilyen világjobbító szándék, ez a megváltás, ez persze csak idézőjelben mondom, uh -huh. de hogy mi tényleg annyit kapunk, annyit nyerünk ebből a, ebből a fajta vallásból, hogy, hogy ezt nagyon nehéz így visszatartani. Tehát olyan, mint amikor így túlcsordul az ember, és, és, és amikor mi magunk megtapasztaljuk ezt a fajta ilyen, lelki kiegyensúlyozottságot, boldogságot, akkor, akkor egyszerűen az ember úgy érzi, hogy hadd adjam másnak is, mert, mert ezt meg kell értenie mindenkinek, hogy, hogy létezik ebben a világban. És van remény, és nem csak a, a rossz dolgok léteznek. Szóval, hogy szerintem ez így egyszerűen belülről fakad. Sajtszer elkezdi az ember, akkor már nincs vége. Legutóbb, amikor beszéltünk, ugyanez a kérdés már, mint hogy ez a, ez a segítő munka. Ennek kapcsán nagyon érzékletesen beszélt arról, hogy a, az önökhöz fordultakat hogyan vonják be, és lesznek ők is segítők, vagy hogy az a türelem mit jelent, amit kínálni tudnak azoknak az embereknek, akik akiknek a türelemre, meg egyáltalán a figyelemre szükségük van. Én csak ezt hirtatom, hogy, hogy ez, ez pusztán ösztönösen jön, vagy például akik új emberek bekapcsolódnak, és mondjuk az ilyen segítő szekciókba kerülnek, akkor azokat elkezdik tanítani, vagy tehát magukkal is nyilván előfordul, hogy rossz kedve van, vagy, vagy indulatossá válik valamitől, vagy valaki nem szimpatikus, és mégis segíteni kell, és akkor ezeket a küzdelmeket az ember hogyan oldja meg magában, van ennek, ez, ez természetesen oldódik meg olyan minden külső tudatosság nélkül, te ösztönösen, vagy, vagy azért van valami szisztematikuság, amiben lépésről lépésre ezt tanulni lehet? Én szerintem azért az, hogy ennek van egy kerete, ennek a fajta segítő munkának, azért az sokat segít. Az tehát egyházi keretre gondolom. Az egyházi kerete, hm. igen, tehát hogy ez egy intézményes kerete, aminek vannak szabályai, vannak sztenderdjei, és azért ez egy, egy kapaszkodó, mert igen, valóban. Tehát ezek a cölöpjeik. Igen, igen, igen, és, és tényleg előfordul az emberrel az, hogy hát vannak kellemetlen szituációk, kellemetlen emberek, ugye a segítőszakmának ez egy végtelenül nehéz oldala, hogy Emberekkel nehéz foglalkozni, szóval nagyon sokfélék vagyunk, és, és nem, tényleg nem mindenki szimpatikus, vagy nem mindenkire érezzük úgy, hogy megérdemli tőlünk, de, de ezeken, ezeken túl kell lépni, és valahol én magam mondjuk azt megtanultam ebből a, a szakmából, hogy, hogy muszáj egyfajta ilyen távolságot is tartani, mm -hmm. egy, egy egészséges távolságot az emberek kínjaitól, bajaitól. Tehát nyilván ez nem azt jelenti, hogy csukott füllel hallgatom őket, hanem hogy nem hagyom azt, hogy engem arra a szintre lehúzzon, ahol, ahol ők vannak, hanem nekem az a feladatom, hogy én húzzam fel őket oda, ahol én vagyok. És ez, ez, ez pedig igényel egyfajta távolságtartás. Mert nagyon könnyen az ember érzelmileg involválódik, vagy és akkor elveszti a józanítélő képességét, és az pedig sen, egyik félnek sem hasznos. De, hát egyáltalán a cselekvéshez egy felülnézeti helyzeti szükséges. szokták mondani, hogy az orvosa nagyon azonosul a betegével, akkor nem tudja meggyógyítani. Most ezt mondta el sokkal hét, hétköznapiban. De azért ez egy nagyon izgalmas dolog, és ezekről a tapasztalataikról, vívódásaikról egymással szoktak eszmét cserélni, véleményt cserélni, vagy egymást vigasztalni, vagy fölkészíteni, vagy ez a fajta belső kommunikáció érdekelne engem, hogy, hogy hogyan lehet, hogy mindig olyan, olyan tűpontos az a, ami az a segítség, persze lehet, hogy én csak felszínesen látom ezeket, amivel az ember találkozik a hétköznapokban, ami a, az önök egyháza, vagy az önök aktivistái felől jön. Hát erről mindenképpen muszáj is beszélgetni ezekről a témákról, és jönnek akár külső visszajelzések is, vagy a kliensek egymástól informálódnak, és úgy jeleznek visszafelénk, tehát nagyon sokféle módja van annak, hogy, hogy, hogy ezeket feldolgozzuk, és ebben, ebben nagyon sokat segít természetesen a, a beszélgetés róla meg hát maga a vallás gyakorlat, uh -huh. ami, ami lelkileg bennünket feltölt nap, mint nap. <gül> hogy ez azért nagyon sokat számít. Ez biztos, hogy egy nagyon nagy hát jelent. Ez foglalkoztat is engem egy kicsit, hogy ez nyilván egy fegyelmet igényel, és a fegyelem és a szabadságnak a, a kettőse, hogyan, hogyan marad szabadság egy ilyen nagyon erős, Tartás mellett mennyi küzdelem van az emberben, meg egy közösségben azzal, hogy, a, hogy, hogy mind a két dolognak teret, meg, meg helyet, meg súlyt adjon, vagy szenteljen. Nem tudom, hogy ez a függetlenség, vagy fegyelem és szabadság kérdése ez szokott napira lenni önökben, vagy önök között? Természetesen, hiszen ugye a én azt gondolom, hogy egy átlagember fejében úgy ér, hogy ez egy borzasztó, szigorú vallás, és annyi tiltó szabály van, hogy ők nem is értik, hogy mi ezt hogyan tudjuk követni. De mi, mi pedig úgy állunk hozzá ezekhez a tiltó szabályokhoz is, hogy ezek igazából a szabadságunknak a szabályozó elveik. Tehát, ha egy picit körbenézzünk magunk körül, akkor mindannyian azt tapasztaljuk, hogy a világ teli van szabályokkal. Nem csak a mások követnek szabályokat, hanem léptennyomon szabályokat követünk. Nem lopunk a másiktól, nem megyünk át a piros lámpán, most maszkot hordunk például mindannyiunk jóléte érdekében. Tehát léptennyomon szabályozva vagyunk, és valahol ez az, ami egy olyan tartást ad az, az embernek ebben a világban, hogy van mihez viszonyítania tehát azok a, a társadalmak, ahol, ahol mindent lehet, ott anarhia van. De hogyha vannak bizonyos szabályok, amiket a józan eszünkkel belátjuk, hogy az előre visz bennünket, és a közérdekét szolgálja, akkor annak az ember, hogy mondjam, a józan eszére támaszkodva szívesebben megfelel. Uh -huh. Az előbb említett ezt a távolságtartást a, a segít, tehát egyrészt az önmaguk védelmében, hogy önmagukat meg tudják őrizni, és hogy nyilván, hogy segíteni tudjanak. Végül, amit itt engem iszkadna, amit kérdeznék, hogyan kezeli önmagában azokat a helyzeteket, ha olyan dolgokkal találkozik a, a mindennapi életben, a közpolitikában, amely, amelyeknek az lépéseivel már az, ért, az ért, értékrendjének, ha így általában ilyen, az értékrendjének az alapjait sértik. Nem tudom, érthető, és nem akarom belerántani ilyen nagyon aktuális dologba, de nyilvánvalóan egy világban élünk, és hogy nagyon sok olyan, olyan jelenség tapasztalható körülöttünk, amit az, az ember másfajta szabadságban hangoskodik, be, beírásokat tesz, beszól, vagy valamilyen összefogás kezdeménye. Ez láthatóan önök, és teljesen érthető, hogy megpróbálnak egy távolságot tartani ilyen tekintetben is a mindennapoktól, de ha, ha mégis ilyen nagyon direkt helyzet van, amikor mondjuk a a befogadás helyett a gyanakvás, vagy a gyűlöletkeltést jelenik meg, vagy a segítés helyett a magyarázkodás, tehát biztos vannak ilyen helyzetei. Kérdezhetem -e egyáltalán erről, hogy mit tud kezdeni ezzel, vagy hogy oldják ezt meg? Én magam személy szerint kis kamaszkorom korom óta viszonylag pessimista hozzáállású vagyok, tehát már akkor eldöntöttem, hogy én már pedig csalódtam a világban, és idején gyereket sem szeretnék szülni <gül> apukám nagy rémületére, de aztán de végül csak lett gyerekem, mert találtam értelmet az életemben. De ö, alapvetően ö, úgy vagyunk vele, hogy ez a társadalmi berendezkedés, amiben most élünk, és ez a kor, amiben most élünk, amit a mi szentírásaink vaskornak hívnak, kalikornak, az a nézeteltérések és a viták korának uh -huh. titulálják, ebben a korban nagyon kevés olyan dolog van, aminek örülni lehet. Tehát vagy ami olyan vágányon megy, amire azt lehet mondani, hogy ez jó irányba visz. És az apukámon láttam, hogy ő, hogy ő, ő televízió nézés közben folyamatosan mérgelődött, hogy az egyik politikus úgy, hogy a másik amúgy, és hogy egyik sem jó. Én nem azt gondolom, hogy ez a megoldás, hogy hőzünk rajta, és, és dühöngünk, hanem nyilván vannak olyan szituációk, amikor muszáj felemelnünk a hangunkat. Olyan emberek mellett, akiknek nem hallani a hangját. Tehát olyan elnyomottak ért érdekében, akik, akiket senki sem képvisel, és olyankor melléjük állni. Ilyen helyzet volt például a migránsválság néhány évvel ezelőtt Magyarországon, amikor igenis úgy döntött az egyházunk, hogy akár mit is gondol a politikai vezetés, és akár mennyire jó vagy rossz irányba vezet ez a mostani tendencia, emberi életekről van szó, uh -huh. és kötelességünk segíteni, ember, mint ember az emberem. És odaálltunk, kiosztottuk azt az ételt, és nagyon becsületes, melegszívű emberekkel találkoztunk, akik csak egy jobb életereményében indultak el otthonról. Tehát vannak ilyen helyzetek. Ha felmegyünk a honlapotokra, akkor azt látjuk, hogy a Magyarországi Kriszna Tudatú Hívők Közössége a COVID-19 koronavírus miatt gyakorlatilag megszünteti a Krishna Völgy Kulturális Központ, Biofarm, Budapesti Harikrista Oktatási Kulturális Központ látogatását és az összes eseményét. De hát nyilván nagyon sokan, akik eddig ott éltek lent Krishna Völgyben, ők ott is maradtak, hiszen az állatokat, Természetet el kell látni, meg nekik ez az életterük. Mi történik most Krisznövöldben? Nyilván beszéltek egymással. Igen, többször is, és Krisna völgynek jelenleg az online jelenléte az nagyon erőteljesen megnövekedett, úgyhogy bárki belepillanthat valójában abba, hogy mi történik Krisznövöldben. A tavasz beköszöntött erőteljesen, úgyhogy most kezdtek neki ezer nagy erőbedobással a kerti munkálatoknak. Szántanak, vetnek, palántáznak, ültetnek, mindenki egyrészt a kiskertekben, tehát a konyha kertekben, másrészt pedig a szántóföldeken is, illetve az ott élők a saját házi kertjüket is gondosan művelik. Tulajdonképpen erre helyezik most a fő hangsúlyt, hiszen a jövőben várhatóan nagyobb szükség lesz arra, hogy az emberek gondoskodni tudjanak a saját létfenntartásukról, mint valaha eddig. Ez egy ökofarm, tulajdonképpen az ország egyik első, sőt talán a legelső ökofarmja, ahol folyamatosan folytatók oktatásokat. Nyilván ezek most személyesen nem tudnak megtörténni. Azok a cikkek, azok a videók, amiket most fölraknak a Krishna völgyben, segítenek azoknak, akik valóképpen szeretnének ökogazdálkodást, vagy biogazdálkodást folytatni? Igen, természetesen. Most kezdte el Krishna völgy, a Krisna kerti híradó sorozatnak az első részeit leforgatni. Van egy nagyon hozzáértő és beszélni is igazán szerető kertészünk, aki már évek óta nagyon sok-sok tapasztalatot összegyűjtött ott a kiskertben, és gyakorlatilag zanzásítva annyi mindent elmond 10-15 perc alatt, hogy, hogy én szerintem a gyakorlott kertészek is mind találhatnak maguknak valamilyen új információt, valami hasznos adatot, praktikát, amit bevethetnek akár a saját házuk táján, de egészen kezdőknek is igazán hasznos, úgyhogy Ezeket érdemes követni, fent vannak Krisnövődnek a YouTube csatornáján is, illetve a Facebook oldalán is. De emellett az online jelenlétünket lelki tartalmakkal is gazdagítjuk, nem csak kelti praktikákkal, hiszen nagyon sok ember fordul hozzánk segítségért, lelki segítségért, lelki támaszért. Úgyhogy naponta legalább két lelki tartalmú, sorozat része is megjelenik ezen az oldalon, és hát egyéb más felületeinken is, nem csak Krishna völgy felületén. Azért, hogy keresztünk völgyet mert amikor elindult velünk ez a történet, és beszorultunk a saját otthonainkba, hát ez a beszorultunk a saját otthonainkba, biztos nem hangzik szépen, de gyakorlatilag rengetegen, nem járnak ki csak a boltba, tehát végül is egy ilyen kényszerbezártságban élünk, akkor pont az jutott eszembe, hogy tulajdonképpen a legideálisabb hely, egy ilyen járvány túlélésére, illetve hasznos időedöltésre, az pont egy olyan típusú gazdaság és egy olyan életközösség, mint a Krisna Mert hogy megvannak azok a körülmények, tudsz értelmes foglalkozást művelni reggeltől estig, ott van a föld, ott vannak az állatok, az iskolák, a lelki közösség, hogy nincs az életnek olyan területe, amit ne tudnak kielégíteni azok számára, akik ott élnek. Ez biztos is, hogy így van, és azok, akikkel beszélgettem, helyiek közül ezt többen is megerősítették, és bár krismövöldben igazából nagyon szeretjük a turistákat, és hát nyitva van egész évben a kapu a turisták mm -hmm. előtt, gyakorlatilag tényleg szezonon kívül is van, hogy ellátogatnak hozzánk, és a vendégvezetőink, meg tulajdonképpen bárki ott nagyon szívesen megosztja az életét, már a búcsúban a, a, az egyik házasvár a saját házát is kinyitott a látogatók előtt, és ott a turisták benézhettek a hálószobájunkba, meg a fürdőszobájunkba, tehát tényleg nyitott könyv az életünk. De azért ennek is megvan a maga íze, amikor, amikor Krisnavölgy igazából tényleg a a létrejöttének a célját valósíthatja meg, hiszen ez alapvetően egy ökófalu, egy biofarmnak uh -huh. indult, és az ott lakók, illetve akik oda leköltöztek, azok tényleg arra rendezkedtek be, illetve főleg arra koncentráltak, hogy Krishna Birdnek ezt a motóját, hogy egyszerű életmód, emelkedett gondolkodás, ezt a gyakorlatban is megvalósítsák, és ennek alapvető része a, a földművelés, a gazdálkodás. És Krisnövő nem véletlenül van ilyen távol a nagyvilág zajától, egy zsákfalúban, Somogyvámoson, hiszen ott tényleg a, nagyon közel lehet lenni a, a természethez, és nagyon könnyen meg lehet érezni, a természettel való harmonikus összhangot, és tényleg többen mesélték, hogy most, hogy nem járnak még a repülőgépek, sem a fejük fölött, és el tudnak merülni abban a földmunkában, ami végtelenül kikapcsolja az embert, és rengeteg energiát ad. Szóval ott nem úgy végzik a földmunkát az emberek, és szerintem aki már kipróbálhat, az maga is érezheti, hogy a hm. Földnek a közelsége, az olyan energiával tölti fel az embert, mert, mert a föld az egy élet. Tehát a földben élet van, a növényekben élet van, és, és az eredeti énünk valahogy, valahogy ez is, hogy, hogy, hogy szimbiózisban élünk ezzel a természeti környezettel. Mm. Talán összeink ezért is voltak sokkal kiegyensúlyozottabbak, mert nem kerültek ilyen távol a természettel mi manapság. Említetted ugye azt, hogy most vannak a tavaszi munkálatok, ugye rengetegen vannak kint a kertekben, és mindent meg tudtok saját magatoknak teremteni, előteremteni ebben az időszakban? Tehát tényleg úgy kell elképzelni, hogy ti most a koronavírus idején nem hagyjátok el a Krisna völgyet, mert minden a rendelkezésetekre áll, amire szükségetek van? Azért ez nem ennyire szép, <gül> <gül> <gül> mert, Krishna, Völgy, bár azt szoktuk mondani, hogy önfenntartó, de igazából önfenntartásra törekvő. Tehát én azt gondolom, hogy amikor valaki egy ilyennek neki kezd, akkor valójában rájön, hogy az önfenntartás mennyire nem egyszerű feladat, és mennyire távol eltávolodtunk már attól a lehetőségtől is, hogy egyáltalában önfenntartóak lehessünk. Hiszen ha csak belegondolunk, hogy a ruháink, a só, a cukor, alapvető a rizs, Alapvető élelmiszerek manapság, amiket csak leemelünk a boltok polcairól, az mindig importárú. És ezeket még Krishna Völgy sem tudja megtermelni. Úgyhogy bizony vannak élelmiszerek, amiket rendelünk, házhoz hozatunk, és főleg ilyenkor, amikor ugye a természet még nem adja a kincseit, bár most már a fólia Előbújtak a zöld levelek például, de, de ilyenkor ugye már a mi tartalékainknak is a végét járjuk. Tehát ugye egy évben, olyan két-három hónap alatt ontja a természet azt a rengeteg élelmiszer alapanyagot, amiből mi egy éven át ott élünk és tartjuk fel magunkat. Tehát a maradék időben meg kell oldanunk azt, hogy azokat az élelmiszereket, amik a három hónap alatt teremtek, feldolgozzuk, tartósítsuk, és tároljuk, és azokat használjuk mi is folyamatosan. De, de rendelünk. Tehát hagy, elhagyni nem hagyjuk Kriszövölgyet, hogy is az ott élők teljesen karanténban vannak, de, de rendelnek. Tehát fűszereket is például, olajat, ilyesmit... Amit, amit helyben nem tudnak megtermelni. Mi az amúgy az a tevékenység, amit most úgy érzékelsz, hogy azt látod, hogy úgy felerősödött, vagy gyakoribb, mint ami eddig volt? És itt ilyen tekintetben bármire gondolok. Tehát nyilván ez zárt közösség van, rengetegen vagytok együtt, ugye eddig azért kiártatok, most azért csak egymásnak vagytok ott. Mi az, ami nagyon meghatározóvá vált, vagy másával, vált, vagy felerősödött köztetek? Hát mindenképpen a, a, az, a kommunikáció. Tehát a, az, hogy, hogy több időnk van egymással törődni, egymásra odafigyelni, egymással beszélgetni, találkozni barátokkal, és, és, és elmélyülni ezekben a beszélgetésekben, nem csak rohanva oda köszönni egymásra, hanem, hanem, hanem minőségi időt tölteni együtt. Én azt hiszem, hogy erre is lehetőség adódik ebben a csendesebb, a időszakban. Ennek, ennek örülök, ennek a kérdésnek kimondottam, mert szerintem most a kommunikáció az nagyon fel, felerősödik. Igen, igen, igen. Abszolút, és nagyon igen, nagy nagyon fontos Nagyon nagyon nagy van rá, hogy senki ne vonuljon vissza és húzódjon a kis csiraházába ebben az időszakban, hanem amit csak lehet mondjunk ki, beszéljünk meg, és, és osszuk meg egymással, hogy, hogy tudjunk egymáson segíteni. Uh -huh. Ugye most Kriszna beszéltünk idáig, ez az egyik véglet. A másik véglet meg tulajdonképpen az, amit ti csináltok, mert az egy dolog, hogy az itteni Budapesti, Óbudai templom is, meg a központ is zárva van, de hát közben ott főzitek azokat a 900 literes ebédeket, meg onnan hordjátok a maszkoktól kezdve az ételék sok mindent. Neked milyen volt a mai napot, hiszen te azért nem csak egy helyre jársz, igen, én is úgy terveztem a mai napon, hogy ki fogok menni egy-két intézménybe maszkokat kézbesíteni, de végül úgy adódott, hogy nem mentem, egyéb számítógéphez kötődő feladataim adódtak, úgyhogy egyik székből a másikba át, más, attól függően, hogy melyikben nem zavartam a családtagjaimat, úgyhogy végül is így alakult a mai napom, de de holnap tervezek menni, illetve a hétfői napon is kint leszek majd a Népvigetben, mert kezdjük a szappanosztást. Uh -huh. Ez mit olyank az a szappanosztás? Ezek olyan ezek házi készítésű szappanok? Ezek konkrétan egy Krishna hívőnek a készítő uh -huh. laboratóriumában készültek, és, és hát ő adományozta, de mondta, hogy nem szeretne most ezzel nagy hírnévre szerteni, úgyhogy azért is nem annyira reklámozom, mondjuk kiről van szó, de ő ajánlotta fel, hiszen több rászoruló is jelezte, amikor a maszkokat osztottuk, hogy nagyon megköszönik, és rákérdeztek, hogy nem tudnánk-e esetleg szappant is biztosítani, mert nekik az nagyon nagy segítség lenne, és hiányzik otthonról a fürdőszobából. Úgyhogy akkor így az igények találkoztak a felesleges termékekkel, és akkor tudjuk közvetíteni a két fél között. Ez fantasztikus. Mondta, hogy ültél egyik székből, a másikból, ahol nem zavartad a családot. Nálatok hogy működik ez a home office, hiszen mindannyian otthon vagytok. Gyerekek, szülők, és mindenkinek szüksége van arra, hogy használja különféle online tereket, nyugalomban ráadásul. Igen, igen. Hát szerencsére a lakásunknak három viszonylag elszigetelt szobája van, bár a nappali az csak akkor tehát ha mindenki magára zárja a szobáját, de, de való igaz, hogy különféle technikai eszközökkel mindig mindenki rá tud kapcsolódni az internetre, hogyha arra van szükség. Egy fiam van, egy 13 éves fiam, aki igazából mindig is otthon tanult, egy olyan gimnáziumba jár, ahol ez megoldható, úgyhogy tulajdonképpen a két másik osztálytársával, ők itt délelőtt ugyanúgy folytatják a tanulást, mint ahogy azelőtt, csak ugye régebben a templomba mentek be, valamelyik kis szobába, de most akkor így online folytatják, és hát a férjem meg én, mi egyébként is azelőtt tőlünk nem volt idegen a home office, Úgyhogy nekünk ez olyan nagy változást nem hoz. Az első hetek voltak nagyon-nagyon húzósak, mert akkor gyakorlatilag újra kellett gondolni az egyház teljes működését, és még mindig bizonyos területeken ez történik, de azért most már ezen a héten, meg talán az elmúlt héten is azt mondhatom, hogy, hogy megtaláltuk azt a vágányt, amire rá kell állnunk, és akkor most már tényleg tudunk nem csak kapkodva <gül> dolgozni, hanem, hanem tényleg koncentrálva. Merre jártál ma? Mert mondtad, hogy ma két szappant fogtok osztani többek között a maszkok meg az éterek merre. Hát ez nem történt meg. <gül> Én főre halasztottuk ezt a projektet. Úgyhogy hétfőn a néplégetben lesz majd szappan osztás, illetve a maszkok osztását is folytatjuk. Viszont egy kollégám két helyszínre is szállított maszkokat. Az egyik a Bokréta otthonok volt, ahol 20 bentlakó gyermek vett át maszkokat, illetve ilyen kis góranga feliratú kekszeket. Uh -huh. Illetve a külső Mester utcában van egy hajléktalan átmeneti szálló, és oda is leadtunk 150 darab maszkot. Ők kifejezette, igazából az, az egyik ott lakó látta meg valahol ezt az akciónkat, és ő jelezte nekünk, hogy nekik nagy szükségük lenne Moszkra, hiszen nem, nem kaptak még, úgyhogy örömmel teljesítettük ezt a feladatot. Ugye elég, egész héten arról beszéltünk, hogy mit csináltok, hogy segítitek az embereket, de rólad még nem nagyon eshet szó. Hogy lesz valaki Magyarországon Krishna hívő? Illetve, hát, hogy lesz valaki, azt nyilván majd külön kéne megkérdezni, te. Uh -huh. hát. Igen, nagyon sokféle történet van, és tényleg úgy szeretik hallgatni az emberek, hogy vajon, hogy tér rá valaki egy ilyen különleges útra, Hát nekem egyáltalán nem tűnt különlegesnek, hogy itt kötöttem ki őszintén szólva. Hát nem is tudom, hogy hol kezdődött az a folyamat, hogy én erre felé kanyarodtam. Nekem volt egy testvérem, szegényke nincs már ebben a világban, vagy hát ki tudja, lehet, hogy itt van csak egy másik testben. És ő szívbetegséggel született és a bátyám, és úgy nőttem föl, hogy én nagyon ezt kellett végignéznem a szemem előtt szenvedett, rengeteget küzdött az életért sokszor. És az ez nekem egy elég meghatározó élmény volt az életemben, hogy, hogy annak ellenére, hogy ő egy nagyon-nagyon jó szívű, nagyon segítőkész, nagyon jámbor lélek volt. Engem mindig zavart az, hogy, hogy, hogy hol van az igazság az életben, hogy ő neki miért kell mégis ennyit szenvednie. És valahogy ezt választ soha senki nem tudta nekem megadni, és én tényleg gyötrődtem ettől, hogy, hogy hol az igazság ezen a világon. És, és, és kere, keresgéltem a válaszokat, de, de hát nem találtam. És, és úgy a vallás és érdeket. egyébként, tehát a tesommal mi itt, itt ott van, otthon elkezdtünk imádkozgatni, és így esténként felváltva falasztunk egymást, és Bibliából olvasgattunk, meg imádkoztunk, tehát ugye a vallás iránt is nyitott voltam mindig, meg a meg Szóval én mindig egy picit ilyen fekete báránynak éreztem magam így a nagyvilágban is, mert amikor nagy iskolai diszkók voltak, meg bulik, akkor én mindig valami más szerveztem, valami szeázt, vagy teaházot, vagy valami ilyen csöndesebb, gyertyafényes, beszélgetős programokat, úgyhogy mindig más igényem volt, mint így a mainstream. De, de úgy alapvetően aztán volt egy kedves barátom, aki először, tett fel nekem olyan kérdéseket, amik úgy, úgy gyökereiben változtatták meg az életemet. Az egyik például az volt, emlékszem, a Margit szigetel sétálgattunk, és megkérdezte tőlem, hogy, hogy te gondolkoztál már azon, hogy az a hús, ami a tányérodon van, az nem rég pár ezelőtt még mozgott. És ugye annyira szíven ütött ez a kérdés, hogy tényleg nem gondolkoztam már rajta, hogy én elfogadtam, hogy ez az az az a hús, az egy étel, és nem pedig egy élőlény. És nekem ez annyira betalált, hogy, hogy gyakorlatilag egyik napról a másikra lettem vegetáriánus, és ez még a kisna tudatos döntésem előtt történt. Mm -hmm. És aztán olyan egy-másfél év múlva ö, kezdtem olvasgatni ilyen krisnás könyveket, amiben nagyon megfogott a reinkarnáció és a karma Törvényének a, a leírása. Mert valahogy nekem ez adta meg a választ arra a nagy kérdésre, amit mindig kerestem. Tehát ez, hogy hol van az igazság az életben, nekem ugye ez a karma és a reinkarnáció, a lélekvándorlás törvénye teljesen. Teljesen összeállt a kép. Hogy, hogy nem igazságtalanságok vannak a világban, hanem mi ebben az egy életre beszűkült időtartamban nem látjuk az előző életeinkben elkövetett tetteinket, aminek a következményeit ebben az életünkben szenvedjük el, vagy éppen élvezzük attól függően, hogy mit tettünk. Tehát, hogy nincsen igazságtalanság, csak nekünk korlátozottak a, a képességeink. És hát úgy, úgy megnyugodtam, hogy akkor istenigazságos és, és hogy igazából bennünk, rajtunk múlik, hogy hogyan döntünk, és, és hogyan élünk a szabad akaratunkkal. Szóval nekem, nekem ez így nagyon így betalált. És hát aztán kamaszként volt lehetőségem elmenni ilyen kripsnás fesztiválokra, többek között a Diák szigetre, ez ilyen 95-öt írunk. Akkor a barátnőmmel kiköltöztem a sziget, akkor még Diákszigetnek hívtuk, és hát ott gyakorlatilag egy héten át a krisnásoknál kötöttem ki, bár nem ez volt a tervem, de első nap oda látogattam, és úgy ott ragadtam, hogy gyakorlatilag egy életre oda, oda, oda ragadtam, úgyhogy én ott, ott elég komolyan elkezdtem gyakorolni, is magát a vallásgyakorlatokat elkezdtem követni, mert nagyon bejött a társaság, szóval annyira... Ilyen törődő, személyes, kedves emberek voltak, hogy ez nagyon megfogott. És egyébként az első szolgálatom, mert mi úgy hívjuk a munkát ebben az egyházban, hogy szolgálat, az persze az ételosztó sátorban volt, ugye hol máshol, úgyhogy már akkor rám talált ez a feladat. És, azóta. és hát azóta, is, azóta is folyamatosan csinálodtak, most már így szóvivőként meg nem mindig osztasz az ételt, hanem, hanem néha maszkokat meg. Mert igen. Igen. Igen. hát ez és családod végül is most már ebben a vallásban, ebben a hídben éli az életét, ugye? A kisfiad is. Igen, igen, hát én a férjemet az egyházon belül ismertem meg, egy irodában dolgoztunk, és... Együtt szerveztünk, aztán később a Sziget Fesztivál uh -huh. szervezésében ő vett részt. Én az, ugye, az ételosztó programért feleltem, ő pedig a teljes fesztiválére. Úgyhogy egy elég sokat dolgoztunk együtt, és úgy az lehetett érezni, de ketten ráéreztünk, hogy elég egy hullámhosszon tudunk dolgozni, meg, megértjük egymást, és hát végül is így baronálódtunk össze. Aztán most van egy 13 éves nagyfiunk, <gül> aki szintén Krisznásnak valja magát, mm -hmm. ami nagy dolog. Múltkor teljesen meglepődtem, hogy ezt így közölte, hogy hát ő 13 éve krislás <gül> Pedig szerintem egy gyereknél azért eljön még az az idő, amikor ő majd tényleg el fogja dönteni, hogy, hogy merre akar mozdulni, hogy őt, neki ez tényleg bejön, vagy inkább egy másik másik irányba szeretne menni, mert nem, nem mindig értünk egyet, vagy tudunk belehelyezkedni abba a helyzetben, amiben beleszületünk, hanem igazából nekünk kell egy idő után eldönteni, hogy, hogy szeretnénk-e azt a dolgot csinálni. Tehát még szerintem az 13 évesen egy kicsit korai. Úgyhogy megvárjuk, mi lesz belőle. Ahogy te is tetted annak idején. Hát igen. Itt voltál velünk most egy hétig? Hogy érezted magad? Hát nagyon köszönöm. Érdekes kérdéseket bontszolgattatók. Volt, hogy olyan mélységekig mentünk le, hogy, hogy úgy magam is jó mére kellett ásnom, de, de nagyon szeretem ezt, tehát... Így, én, én amúgy is a, a civilben azt szeretem, hogy, hogy, hogy nem maradtok meg a felszínen, hanem, hanem úgy tényleg, tényleg érdekelnek benneteket azok a mélységek, amikről ritkán esnek. esik szó a hétköznapokban. És, és biztos, hogy amiatt a hallgatóságotok is egy ilyen nagyon mélyérzésű, érzékeny ö, csoport. Úgyhogy feszedem szépen a lehetőséget. Én örülök, hogy itt voltál velünk, és kívánok neked nagyon jó munkát, meg jó homofist, mert ugye azt mondhat, hogy itt beosztjátok, hogy ki mikor, kit, hol nem zavar. Úgyhogy uh -huh. kívánok meg jó tanulást, és örülök, hogy egy héten keresztül tudtunk beszélgetni, és egy kicsit többet meg tudtunk így rólad is, meg az egész Nagyon köszönöm én is, és nektek is kívánom, hogy maradjatok egészségesek, és amennyire lehetnének otthon is, maradjatok és hát használjuk ki a jó oldalát ennek a helyzetnek, a kerültünk. Így legyen. Ezen a héten a hét embere Szilaj Péterné Csilla volt, aki a Magyarország Kriszna Zudaki hívők közösségének szólt idője. Köszönöm. So, Köszönöm. Most megteheti. Elevenítsük fel a 117 perc délutáni magazin szerkesztőinek beszélgetéseit a hét emberével.